ישעיה, פרק מ"ז רדי ושבי על עפר בתולת בת בבל, שבי לארץ אין כיסא, בת כשדים, כי לא תוסיפי יקראו לך רכה וענוגה. כחירי חיים ותחני קמך, גלי צמתך, חספי שובל, גלי שוק, עברי נהרות. תגל ערוותך, גם תראכר פתך, נקם אקח, ולא אפגע אדם. גועלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. שבי דומם, ובואי בחושך בת כשדים, כי לא תוסיפי יקראו לך גברת ממלכות. קצבתי על עמי, חיללתי נחלתי, ואתנם בידך. לא שמת להם רחמים, על זקן הכבדת עולך מאוד.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 ברוב כשפייך, בעוצמת חברייך מאוד. ותפתחי ורעתך, אמרת, אין רואני. חוכמתך ודעתך היא שובבתך, ותאמרי וליבך, אני ואפסי עוד. ובה עלייך רעה, לא תדעי שחרח, ותיפול עלייך חובה, לא תאכלי כפרה, ותבוא עלייך פתאום שואה, לא תדעי. עמדי נא בחברייך וברוב כשפייך, באשר יגעת מנעורייך, אולי תוכלי הועיל, אולי תערוצי. נלעט ברוב עצתיך, יעמדו נביאו הוברי עוברי שמים, החוזים בכוכבים, מודיעים לחודשים מאשר יבואו עלייך. הנה היו חקש, אש שרפתם, לא יצילו את נפשם מיד להבה, אין גחר לחמם, אור לשבת נגדו, כן היו לך אשר יגעת, צוחריך מנעוריך, איש לעברו טעו, אין מושיאך.